Поховально, що мій господар, виховуючи мене, не керувався ні настановами забутого вже Базедова, ні методом пестолотці, а давав мені необмежену волю, щоб я виховував себе сам, дотримуючись лише певних загально визнаних засад, які господар вважав украй необхідними для життя в громаді, що тримає в своїх руках усю владу на цій землі. Без них кожне мчало б, як скажене, на осліп, дістаючи на кожному кроці то прикрісту сани в ребра, то болючі гулі, і взагалі ніяка громада не була б можлива. Втіленням цих засад господар вважав Природну вічливість на противагу вічливості умовній, за правилами якої треба казати «Прошу мені ласкаво вибачити», коли на вас наскочив якийсь нечема, чи коли вам хтось наступив на лапу. Якщо навіть така вічливість потрібна людям, то я ніяк не можу збагнути, чому її вимогам має коритися й моє вільнонароджене плем'я. А коли ще й врахувати, що головним інструментом, яким майстер прищеплював мені ті загальновизнані засади, була недоброї пам'яті Березова Різка, то я маю всі підстави нарікати на суворість свого вихователя. Я був би втік від господаря, якби мене не прив'язував до нього мій природжений потяг до вищої культури. А правду кажуть, що. Чим більше культури, тим менше волі. Бо як зростає культура, то зростають і потреби, а як зростають потреби, то, одне слово, якраз негайно задовольняти деякі свої природні потреби, не рахуючись ані з часом, ані з місцем, було перше, від чого мене господар остаточно відучив з допомогою тієї фатальної різки. Потім надійшла черга за баганок, що, як я згодом переконався, з'явилися в мене тільки через якийсь неприродний стан душі. Якраз той дивний стан, що, мабуть, залежав від мого психічного складу, спонукав мене залишати молоко чи навіть печеню яку господар ставив для мене, стрибати на стіли і хапати те, що він хотів з'їсти сам. Я відчув силу березової різки і кинув цю звичку.